Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbilalamin ussalatu wassalamu ala rasulna muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in pandero Allah zërë motra Allahu na falenderojm dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm dhe po vazhdojmë raston të më lejnë Allahu të mëdhruar me temat e tona në takimin tashmë të njohër për juve gjithë dhe të shtune pas në mazë të akshamit. Jemi duke të rejtuar temat e adhurimeve të zemrës dhe pa dyshim se kemi përmendur disë herë se Allahu i madhruar në kryaj dhe në soli në këtë bot që ta adhurojmë. Dhe kur bje fjalla për adhurimin, atër pa dyshim se organi më kompetentë dhe kujdestar që të kujdesë edhe për gjymtyrët e tjera është Zemra. Prandaj nëse Zemra jon arrin të jetë e përqendruar dhe arrin të jetë adhuruese e Allahut Azza wa Jall, atëherë padyshim se të gjitha gjymtyrët e tjera do të jenë në drejtimin e duhur. Dhe për këtë arsye duke pasur parasysh rëndin e madh të kësaj gjymtyre Djetarët i kam kushtuar vëmendje të të rasaj që ka të bëjmë me te Qoft pasrimit e saj, qoft smundjeve të saj Apo qoft edhe adhurimeve të saj që kanë të bëjmë me këtë organ të rëndësishë Dhe këtë gjumëtyr e cilë ashtë për dzitëse për gjitha të gjitha gjumëtyrët e tjera Në jenit kaluarën kemi pasur asë që të përmendim disa adhurime Dhe do të vazhdojmë edhe son të meleni Allah të manuar Duk e përmendur adhurimin e radhës i cili ka të bëjmë me këtë temë, adurimet e zemrës. Kemi foli për të akvalokun, para që e kemi përtyrë si dhevëshmëri dhe kemi shëruar rëndësin e kësaj temë. Duke pas parasyrë se jemi duke ju afruar muaj të bekuar të Ramazanit dhe bëse që nesërës e mas nesërët në fillojnë muaj të mdhejnë, muaj i regjep, shaaban, dhe pasaj pasi nuk mbetet pas hyre në Ramazan. Andaj që ka vendos këtë Ramazan të jetë më ndryshë në kuptim pozitiv se Ramazan i kaluar, mëndaj që është thirja e fundit për të filuar pregaditet konkrete për shudzimin e dhe të këti muaj. Dhe nuk ka mënyr më e drejt dhe më e mirë për të pregadit për këtë muaj se sa pregaditja zemrës Nga se realisht aja është kërjesoria që duhet të përmisohet kualiteti i funksionit e saj dhe adurimeve të saj që rjedhimesh nga kjo të përmisohen pasaj edhe adurime që kanë të bëjmë me gjuën dhe me zemrën. Prandaj, sa do të klasë për adurime në muhasebes, asaj që djetarët do të tëtë ja kanë dhenë kuptimi shkurtimesht e që ne mund të apërkthejmë si vetë logaritja e simtari ta logaritë vetën e ti. E që kanë nënkupton kjo logaritje, mbi në bëjë që kanë dërtuat rëndësia saj shtyllat e kështumarat, do të mundohemi sonët të shpalosim brenda kohës që e kemi. Dhe pas kësaj teme, pas logaritjes, në qofë se kuptojmë drejt, do në dëvëshmëria, logaritja dhe mbetet do të adhurimi i taubës, i pendimit, që të penduar dhe të përmirësuar dhe të formuar që si duhet të futemi në muaj në Ramazanit. Pra ndaj e përmenda dhe e shpalosa adhurimin e radhës jo për diç tjetër, parë që të tregoj se kualiteti i pendimi ton në varen nga kuptimi i dret i kësaj teme. Hyrja në portën e të penduarve bëhet përmes kësaj porte dhe të logaritjesë si kurse këra me sërua dhe kur vje koha për adhurimin e pëndimit, si të pëndohemi të këllahu, kushko në ujë për pëndimit e kështu më ratë. Adhurimin që po flasëmë satë për te, të nërrua dhe zërë është el muhasebe, një loj vetë logaritja që njëri ju duhet tja bënë vetë së ti. Po fjole a hisabë që edhna e përdur në në përdishme, nuk është veç në kuptimin e logaritjes për edhe të kalkulimit të caktuar se a kam logaritë të mire me këtë punë a kam logaritë do të kalkulan jetën e ti, kohën e ti me rezultatën e kërkuar dhe e shërë se kër rezultatë që unë po e synaj e kalkulan me punën që po e bën e a rrina për jo se kurse e bën në gjithdo punë të jetë se kësaj, kësaj bote ndaj Çka është realisht vet llogaritja. Çka nën në kupton se dikush ta llogarit vetën ti? e tij. Ka s'dikush ka mundësi me e kuptuo ndryshe nga që synohet, apo ka mundësi me e kuptuo edhe në kuptim më të ngushtë se ajo që kërkohet e kësaj rradhë. Dua ti përmendi dy definicione dhe për kufizime të këtij adhurime. Njëri është shumë i shkurtë e tjetri është jo i gjatë, por pak më i gjatë se ky i pari dhe këta dy e plotësojnë njëri tjetrin. Definicioni i parë është definizon që e kanë dhënë Bekaimi rahimullah duke iu referuar shumë dhjetore të mhershëm dhe duke përdorur padyshim për kufizimet e tyre. Andaj ka thënë vet llogaritja al muhasaba është një adhurem përmes të cilit kupton ti atë çë të takon nga obligimet e detyrat. Oto të, të kuptosh atë që të takon të dish të dallosh mes asaj që të takon ty si e drejtë me shqyzu dhe të takon si detyrë dhe obligim që ngarkosh me të. Dërso definicioni i dytë që e ka dhënë Imam al-Mawardi, Allahu mëshiroft, ka thënë se vet llogaritja është ta shfletosh natën fletoren e punëve të ditës. Dhe atë që është se është e lavdruar, ta nënshkruar se do të vazhdash dhe ta përkrahsh me punë të tjera. Do të thot natën shpleton fletoren e, e punëve të ditës. Dhe atë që është e lavdruar thua unë do të vazhdoj me këtë. Dhe gjithashtu i siguran këti veprime të lavdruar Vëprime tjera ansore që e ndihmojnë, vazhdo e shmërinë dhe kontinuitet në punë dhe të mira. Nësa atë që e shenë se nuk është e mirë, nuk është e pëllqyërë, nuk e dëshirë nesërë Allahun me e taku ma dhe vepër, thotë shpejton me e ndërprejë atë vëprimtari dhe mundur që në të ardhën mos me përsërit. Që kjo është vetë logaritja, me një fjalë, Fletorën dhe librën që nesën në basë të ti, kimi o logarit e ka lajë mërnuar, dhe në këtë fletorën nuk fshijet asë një gjë asë e vogële asë e madhe, kjo fletorën satë për satë është ndorën të ndë. Satë për satë është ndorën tënde. Sat të ndë. Diri sa të mbyllët kjo fletorë dhe kjo liberë, dhe në basë asaj që është mbyllë, nesër kimi o logaritë. Për diri sa e kimi fletorën në dorën tonë, kuptimit të i vetlogaritës nga mundësan të shfëzoj mirësin e prezencës e liprit. Gajse njësë nuk e kuptojnë vetlogaritën, fatkecësht nuk e kuptojnë mas begatin e prezencës e liprit në durnë të tonë. A ndë vetlogaritëja të alarmën të ty se shikanë në këtë fletore, dirësë aki në durnë të ndë, qfar po ke dëshirë të mbetit në teë, e qëfarë po këtë dëshirë me efshi, diri sa so ke mundësi me efshi, para se të dhije ku a kur s'ke mundësi me efshi. Dhe gjdo ditë kjo fletore, dhe gjdo natë është të hapa për atëje. E kur mbyllët, atëherë, kur të të delë nga kjo botë. E kjo mund tjetë shumë shpejtë, në nuk e dijmë për fundimin tonë. Prandaj, shletimi i kësaj fletore, dhe shletimi i këti libri, duhet të bëtë në basë të regullove të caktuara, si kurse për shambull, ka libra që duhet me e njoftë mënyrën e caktuar, sësi me e ledzuat libra. Në që se nuk e din mënyrat si të përfizoshnë nga libra, ti mund të ledzoshnë dherin në fund, mund të ledzoshnë dherin në fund, për mos të përfizosh asin nga i libra. Andaj, ka njerë shumë që e ledzojnë libn e cëtyra, Por nuk arrin me fshi atë që duhet me fshi Dhe nuk arrin me e Vullos atë që duhet me e vullos në këtë liber Ndo është të e bëjnë të kunder tër Për ndaj Metoda e drejt Për lezimin e drejt të libre Të jetës ton është Muhaseve Vet logaritja Por jo si term Por si adhurim Gazi si term është i njor vet logaritja thash ne mund ta përkufizojmë në mënyrë të ndryshme por rregullat që i përmendëm në vim janë ato që na mësojnë drejt se si duhet ne ta kryejm praktikisht adhurojmen e quajtur al muhasaba. Duke qenë se ne kemi mirësi të madhe dhe të ndruda vështë motra shumë begati, ne nuk i njohim derisa nuk i humbim. Dhe jemi dëshmitar të kësaj çdo ditë. Saka pas begatin e kaluarën nuk ja kemi dit vlerën derisa nuk e, e humbim. E kur e humbim, pastaj vajtojm për begatitë e humbura. Dhe gjitha këto që na ndodhnë tonë janë sinjale nga Allahu Azza Xhel, që mos i humbim ato që na kanë bëth dhe ti ruajm ato që janë shumë me rëndësi për neve. Andaj duke pas para suitors begatin e librit të jetës që kin durën tona nga i cilin varet, shpëtimit i përhershën botën tjetër. Nuk e pas para gjithë se ki të hapur, në prapë se prapë, jemi të hutuar dhe të habitur për baltë se begatia. Dhe në duhet të përkujtojmë njerë tjetërin, dhe gjithashtu, të kshilojmë me rëndësin e madhe që e ka shpëtimi këti libri. E që ne këtë shpëtim për e quajmë dhe të logaritje, el muhasebe. Andaj, Rëndësia e këtij adhurorimi. Fillimisht, rëndësia këto drimi shfaqet në fjalët e Allahut të, Allah të mëndur, i cili na fton në shumë ajete që mos të jemi të hutuar përballë këtij realiteti. E ai është kujdesu për librin tënd. Kujdesu për librin tënd. Librin që e ke para vetes. Ti atë librin nuk e sheh shkrimin e tij, por ti je autori i tij. Ti ajë që përshkuan këtë libër me fjalët e tua dhe punët e tua. Andaj kujdesu për këtë libër. Gësë është libri i jetës tënë dhe libri i shpëtimi tënë. Kujdesu për te. Andaj Allah gjëllë vola nëftanë shumajete. Ja e juhelle dinë e amenu. O ju që keni besuar. I të kula. Keni frikë Allahun. Ruajnë nga dinimja Allahut. E kështu me randë nga to të që kemi thëmë për takuan. O lë të ndur nëfësun me Dhe çdo kush për ju le të shikon, le të lexon në librin që do e nesër të prezanton nesër te kalloi munduar. Nuk ka ftesmë aq hart. Shikoh, atë që ke dëshirë nesër Allahu publikisht me ta shfaq, le në libr. Ajo nga që sira mund të turpruosh nesër po ushfaq publikisht në gjykimin te Allahu, fshi jesat, mundësia ekziston e dyta që e shfaqë rëndësin e këti adurimi është se ne si njërës kemi shumë të meta nuk ka njëri që s'ka të meta dikush i ka të këti loji e dikush i ka të ati loji por nuk ka njëri që s'ka të meta nuk ka njëri që s'ka mëkate ma gjeni një njëri cili është si kurse me le këta laut aj nuk është një losë kur me mëkat nuk ka kësi njëri por dikush rruat nga të mdoajat po e prekin dhe matë vogla dikush vazhdan me më kate, dikush pendot dalime që në këtu mes njerëzve por nuk ka njeri që nuk ka të meta dikush e ka të metë kët e dikush atë, por nuk ka pa të meta e ne duhet që aqë sa Allah në ka dhenë afat njetë në kësaj bote të shpejtojmë në evitimin e të metave dhe përmisimin e tyre kjo është jeta jonë garë me kohën e jetës Garmë e xhelën. E xheli është koha kur përfundon jeta jote. Ti je në garmë e xhelën, ai është nis ka ti e ti je në ngutim u përmirësuaj të sa më kvalitativ dhe të cilësor ti dozhosh Allahut shpirtin. Sa më ti parafrut koha, ti ke shansë këmbë shumë të mëta pa u përmirësuar. Duhet ende shumë të bëhet. Andaj përmirësimi në vetevet tona e garanton muhasaba Njëriut që nuk e ka llogarit vetën e tij, ky njeri le të mbetet me të meta, por fatkeçësia është se edhe ato të mira që i ka i zbe, pa shkakse nuk e bën llogaritën e duhur. Çfarë duhet të bën, çfarë duhet të praktikisht, ekse më rasi kurse do të hasojm. Prandaj nuk ka rrugë për pastrimin e vetes dhe për largimin e tetërave tona përveç se në çufse e aktivizojm drejt adhurimin e quajtur vet llogaritje e muhaseba gjithashtu në lazer de motra ajo që në dihman do thotë që ose ajo që ështëfaqur nësin e kësaj teme është se ne jemi robta e Allahut ne jemi robta e Allahut Dhe ne përbohë Allahot Kemi shumë obligime Emi bërçlit mbaj Ne emi bërçlit të mëdhaj në dajzotit Në qovë se veç një begati që tjeshu të zërë Të në tonë me konvertu Apo në aspekt material Dëtë shash se sa kohë të duhet jetë dhe mund Me shpagu një bërë që eki ndë Allahot a zërë gjela përë Mene qëfar duhet begatia Mere përshem begatine të ndëgjuarit Begatine të shqyquarit Begatine shëndetit, familis Mere Një begati mere veç Dhe tenta kësaj begatine me janë gjitë një qmim Nuk mund është kur Por tenta E pastaj shikat ti me mundin dhe me të ndëm angajimit E tuja sa duhet kohë me punu Për me elon një barqë Për një begati që Allah ta ka dhe nëtër Edhepse Edhe fuqia edhe mundësia që Allah ta e ap Mjë ala borqën është barqë i ri Dhe Allah sai prapo ta mundson shonditë të punën që ti më ke shpagu, andaj nuk mundesh më don, ti sillesh nga borxhi në borxh. Nuk mund ta njohim nivelin e borxhit që kemi ndaj Allahut. Dhe rjedhën nga kjo, nuk mund ti njohim obligimet që kemi ndaj Allahut, nëse kurrë nuk ulem, më duhet të ndaj brellah. Po ky Zot që për mjë, për për po më jep, po më ruan. Po ç'a bëjnë për ta? A jamone ai që po angaj? A, a konoi kërkies ditura ndaj meje çun e po e shkel. Duhet vet llogaritja. Llogaritja e Anton Lavtop. Shikojaja. A je duke i kryj obligimet, a je duke i shkel? Në çfarë ka jetë shku? Ti e din. Allah u thot: "Fe aina tadhhabun?" Ka po shkon. Ku je nis? Ingarku me begati i varfër, skajsmuresh në mirësi dhe falendrim dhe mirnjohje, ka Andaj të duhet logaritja, të duhet më logarit për të njo begatit e Allah të manuar, për të njo obligime që i ki ndaj, ndaj ti. Dhe ku një rio të nërolazër dhe motra, bëndë sëllaj logarit dhe kalkulimesh, atëherë kë e shpijet një një situatë që e turpëran me i përmen pungë të mira. Dhe e turpran me vazhdu me punë të këqia Për shka po lafdrosh se kebo mirë Kur e dinë se sa a i ka bo për ty, apëtër Ti po e kry një obligim dhejti Dhe të kap një lojt kënaria dhe të pëlqimi Se one e bona këtë punë të mirë Ndërsa logaritë e sa të ka bo a i mirë ty Turprosh me i përbend të mirë a që i kebo në dhe tim dhejti, apëtër Por në në tjetër, lëgarit sa të ka bua i mirë ty, Allahu i mërnuar. Dërso ti po vazhden, pa turpsisht, po vazhden në punë që aj nuk është i knachur, është i hidruar, nuk i dënaje të punë. E këtë turpë ndaj Allahut, për mos të lefdruar me punë të mira. Dhe gjitha është tu, që mos të imit të pavëmend shumë dhe i mëkatë dhe punë të qia, e silë vetë logaritja. Pa në është më rëndësikja, kjo temë, më jaftan për këtë pikë që e përme endapët. Gjithashtë të, nga pika që e dëshmojnë rëndësikja kësë e temët, të nërëllë dhe dhe motërë ashtë, pregaditja për takimin më launë, si kur se e ceka. Në si besimtarimi të bindurë, çdo kush prej neve ka me idoll Allah përpara. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë çdo kujt për Juve do jepet porosi. Çdo kujt për Juve do t'i flet Zoti i tij. A thuall kohë me të fol e ai kënaqur ndaj teja. A po thuall kohë me të të hidhur ndaj teja. A thuall do të thot Allahu me ty e duke të mbuluar të metat Apo do të fletë me ty duke të demaskuar dhe shpallosur të metat? A do të fletë me gjuën e mshires dhe faljes? Apo do të fletë me gjuën e denimit dhe hidrimit? E ku e dihune? Pregaditu për me të full me mshirë, të fletë me mshirë. Pregaditu për me të full me falje, të fletë me falje. Por në qovë se deli pa pregaditur, fare. Fare. A tërshy për të me të full, me rahmet dhe me falet dëshuri. Për ndaj, kush e përcaktan mënyrën se si kemi dole lotë për para? Niveli këtia durimin jetën tonë, vetë logaritja, nga sa jam mundësan pregaditje kualitative për me dole lotë për para. Dhe nga pikat, për fond që du me i përmanë që kanë të bëjnë me, rëndëcine vetë logaritjes është Se njëriut që e lëgarit vetë në ti Nëndërgjegjën e ka gjithë mun aktive Këtë ndërgjegjë të pasër Që Allahu Gjallohala i adhure njëriut E ruan të pasër E që fatë këtësisht Sëtë në masë të madhe Nëndërgjegjën njerëz dhe është një losë dhe është në dytë Me loj loj vese dhe pun të këqia vë E bon një pun të keqëja Qa thët poplit Qy është se bre nëndërgjegjëja Do të qenë ka një në dërgjegje e brendshme që sa so është ajo aktive dhe e postër, mundëson pastërti në fjallë dhe veprave. Kur ajo të heshtet nuk është e zëshme, kush e nalë njëri nga kjeqa. Posë në dërgjegje së brendshme, kur s'konë dërgjegje, kur nuk e vratë në dërgjegje, a i shkelë bi qdo këndë për interes në ti të ngushtë të kësoj botër. Abu Bakri radiyallahu ta'ala anhu ishte në momentin e vdekjes dhe i tha vajzës së tij Aishës radiyallahu anha, "Slej çndronte te koka e tij, te koka babës e babës së saj, për t'u gjinë në këtë moment të fundit të jetës së tij." Ndër fjalë e, e fundit që i tha Abu Bakri radiyallahu anhu para se del nga kjo botë, "O bija ime," i tha Aishës Nuk ka njëri në ftyrë tokës që e du ma shumë se Omerin, radjelanu Tha nuk ka njëri në ftyrë tokës që e du ma shumë se Omerin, radjelanu E pas të i pas një disa qasve i tha bjes e ti Qka thash maheret? Nga se smundja kështë ngarkuar Nuk mund të lidhë dhe mes Mendime dhe fjalve që kështë e thënë Tha qfar thash maheret? Dhe ja, ja, është e është e është e është e është e është e është. Jo, tha, nuk da është e këtë me thonë. Da është e me thonë se nuk ka njëri më të qmuar për mu se... O meri. E se dëshuria është di shka tjetër pas taj. E du shumë, por po flasë se sa e qmaj. Nuk ka njëri më të qmuar. Kjo ndëshë në për njërë është simbolike, por edu e qmaj. Por njëri qëri është mësu që mundua të mbanë të tjilë derë në fund tjetës të tjetën. Në sa njësot të tënë fjallë. Fjallë jo bashkë tjeshta që dëmtojnë diken, që njëlosin diken, që ofendojnë diken, madje që shkatërojnë jetën e dikujtë fatkecështë. Edhe absolutishtë nuk e vranë dërgjë për këta për. Pse shpif, pse gënjen, gale se ka. Gale se ka. E qështë më ja këthy këti një ndërgjegjen? Duhet më ja aktivizu pa ishë në vetë të lëgaritjes. Kështë më rrëla që ka e të thonë apëton. E kështë më rrathë si kërsë këna me e seruahë. Por duat të themë se ndërgjegje e brëndshme e cila e mba njëri u njëri të pasër, si duat hmm. mbahet e ndezur, mbahet aktive për aqë sa so, ne e aktivizojmë paisin tjetër që është paisja vet logaritjes. Andë e ndërgjegja në betë aktive sa so, në logaritim vetën tunë pëse e thash, qka thash, mos e lëndohat dikën e kështu mërat. Në qovë se vetë logaritja fikët edhe ndërgjegja shkën duku fikë. E pasaj një riu, bëhet i pandërgjegjët shumë. E kur bëhet i pandërgjegjët shumë, pasaj e dimë se sa so, mund tjetë i dëmëshëm për rethën dhe p Në rullarër dietarët kanë fol për vetë llogaritjen duke përmendur thash pika të shumta. Ndërto kanë përmendur shtyllat e vetë llogaritjes. Gjasë kjo është një një vepër e madhe duhet shtylla mbi të ndërtohet vetë llogaritja. Dhe on kur po përmendin këto pika, këto pika po i konsiderojnë për vetë llogaritjen si harta e shpëtimit. Ngase nuk ka shpëtim pa vetë llogaritje. E këto pika në kuadrat të kësaj ligjërate dhe ajo që mbetet për teatrin janë harta, janë pika orientuese brenda kësaj harte. E na e dim se në hartë nuk lejohet neglizhim i asnjë pika nga se shumë lat devijan. Shumë lat rrsjat, shumë lat mund të bie në ndonjë humner veçse nuk e ke respektuar një shenjë të caktuar të komunikacionit apo të hartës që vendos. Atje në hartë lumi i thellë është i vizatuar me një vijë të hollë. Via e hollë në hartë, por realisht apo është një lumë që mund të marr jetën. Kaq mund të jetë jeta jote. Andaj mos neglizhoj vija e pikat nga se në hartë kështu prezentohen por zbërthimi tyre praktik një të ndërnë e pastaj është a që vendos, a kime shpëtu, a kime u shkatru, a kime ullzua, po kime, kime devju e kështë të më mëralë. E tashku flasim për pikat, gjemë e rëndësyshme në këtë është shtylla. Bukuria e kësoj gjemi është më hnice, por nuk dëtë rëndë e pa shtylla. Për ndaj po flasim për shtyllat e këti adurimi, që ta kuptojmë drejt se si duhet ta u dheqim proces në vetlogaritjes ka se vetlogaritja nuk është let me lezu libën e jetës nuk është let por këtu e nëzime të duora shtylla e par dhe prikë të fillojnë bagi do pika por shpesoj që ta kemi vëmendjen si duhet të përmbledhur dhe ta rrim që ta shtyllojmë se cilën ashtu si duhet përshka këse ka shumë nuk kemi koshur shtylla e parë e një dhe të logaritje kualitative, cilësore si duhet është të bësh krahasimin e duhur kjo krahasimin në këpa shilet të bësh krahasimin e duhur mes begative të Allahot dhe mëngësive tua na kur bëjmë krahasimin nga njëre mund të abëm një krasim shumë si përfatsor. Si për shambull, kur thimi një, sa të begatën Allahu, e sa so mangësi i kithu, po Allah, Allah na faljtë, dhe ka që, kështë krasim qështë duhet, kjo shumë si përfatsor. Të duhet një krasim i cili, realisht të ea ja për dëtatim, pasyren, ju kështë si përfatsor. Andaj djetarët kanë thënë, se, Në qovë se kjo pika paru jene të volë për shtyllën e paru skandalte e dyta shtyllën e parë është kjo djetarët kanë thënë të bësh krahasim mes dy gjera po krahasim preciz dhe të detajzuar i që të, si të ndihman në vetlogaritja pa këtë krahasim nuk qëndron vetlogaritja s'ka mund si më bo ose bët shumë si përfetsore pa rezultate nështë produktive to do bësh mba. A në shtylla e parë është krahasimi mes negativeve të ti ndaj tërë mes mirësive të Allahut ndaj tëve, ndaj tëve dhe mungesive tuaja në raport me të. Këto në dy pika kur takohen prodhojnë një gjendje speciale te besimtari apo. Ë e a ka diçka që na ndihmon këtë krahasim se po na duhet po. Djetarët kanë thënë o, Këtë e mësimet e jetës Kanë thënë djetarët Ajë që dëshërën Krahësim, efikas Të detajzuar Mes begativet të allaut Dhe mëngsivet e ti Duhet të ndihmojt me tri mjetët Duhet të ndihmojt me Tri mjetët Mjetën e pare kanë quajtur Drita e urtësis dhe dijes Apo? Në qovë se nuk i një begatit e Allahot Dhe nuk i një obligime tua ndajti Dhe nuk e një krasimin me zvepër me zvete Nuk kem mundësi me e realizu se duhet vetë logaritjen Për shambull Në njëri ton me e logarit vetën e ti Dhe thot Për shambull Po është të vërtër sonë se falin në mozën Shambu, thot, po shambu Po unë e bëj këtë punë tjetër Po shambu unë e Kur ka mundësi një maj fukareva për? Edhe këtu e përmbydhve të logaritjen Do mirë jëm I themi këti A din të që ka i bjenë mës më fal So ma shumë të din Që ka i bjenë mës më fal A që më te për të shfaqet Krasimi që shduhet për? A din që ka do me thonë më eksplozohu begratit e Allahut, por mos me e falendrua te përmes nënshtrimit në namaz. Shikoj tashun ky dës si jam sosh për kët punën, po bi shëmbull. Shikoj që ka i bën jashtë so ashta. Soqet janë mështu kur kanë llogarit në punë tjetër auto. Të duhet drita e dijes. Edh dikush ka mundsi me thon, po unë Dija me dit shëmë të ështëmi në kësoj, vderë në kësojt O në në bëna hoqë Dhe kër i di këto kërëtë në hoqë, mona U në s'këm vakë me, me, me ledzu hoqë U në s'këm vakë me bu në këmë pun tira Kom të rekti, jë mi angazhum Kum i dit është të sa në këtëve I thëmë, si kërse ka thonë Alio radiallava në hopë Bëhu djetarë Ose bëhu kërkus idijës ose bohu shoqëruesi ty rabat. S'kimund si se ki interesim audiator është çështë jetë. Nuk je duke kërku dije, është çështë jo, ti e, e dukë kërku punë, biznes të këtij. Në rregull, smish punë. Mirpo që ndoj afër njerë të dijes, që të ndriçosh me ditën e ty nafton. Nga sa ata të mësojnë sa është kjo e keqja, sa është kjo e shtuar. Cëllën pun du në bënë këtë kohë, e cëllën pun du në bënë atë kohë. Që pasaj të kalkularë se aje duke eshëzhu konë si duhet, aje në hapë si duhet, aje duke u pregatisi duhet, e kështë të më rallëfëm. Nëse këtë e kuptan drejtë, kur nuk ja huqëm. Ka pas sahabët për e gambeni së sëllëm, që ka për juve dhije, dhije kam pas ma shumë sa ta, dhije. Por së në thurë se kë qenë ma, aktiv që adhurojmë në punë disa ata. Pse? Ata e kanë ditë adresën e dijes kurse ja kanë hoqur ata. Interesuat njeriu me vet disa punë, për shembull, kur flasim për diën, thot unë s'jam hoq. Por deklarimi i ti tij teorik dhe zbërthimi i këtij deklarimi praktikisht shpesh erë ka ca fytën me vetën e ta. Apo shpesh erë ka ca fytën me vetën. Kur thon nuk jam kështu, Përmbaju kësaj Nëse nuk je hojj E të duhet hojja A të respektoj e dhe ngaje Mirë po e pranon se duhet Dija Por unë sune kërkaj di në së kam ko Edhe nuk rrim pranjës dijes E ti që ishkime lëgarit Që ishkime kërkajit Unë së di Pashambut Unë e kam Pashambut dikush për njerëzve Ka biznes Caktum Por ato, ka duhet me kalkulut hyrat e dalet e ku idion të qëshën me Qeshtin e Kontabilitetit saktuar që bët me E dit hyrat e dalet e kështu me radhë Tha të dikosht, une i thët shtetit Une bëj biznes Ama une këto regula, une si di Andaj të lutë në asë më së kërkan i përmije Kët, asat, se une zdi këta Une di me fitu u labën Pra me në këtë arsuje, se, se, a është të vërteti, s'ki vakë, më morë me kontabilitatë, asë me mësuhu, se shumë në zëmë biznesje, ti e i lirumë nga, për shumë dhe takësat dhe këtë i, ti ta falim ti, a ndodhë kjo? Sotë mësë dëshë burë ti me bo, ko njerës, ko njerës të pojnë këtë punë, i pagunë, të krynë, shumë mirë. A ndaj edhe ti, këtë i dimë në këtë punë, ko ndodhë me, të njeko? Arrinieri po shamull me dhimbje ai dhën borku ai dhën borku. Po të, pse s'po pini? Po smutiç kamë pi vallallaj po. Po shkoj të mjeku vallallaj. Ajt kallzan. Mos dhef, pse do të ndhin të vallallaj. Çka? A ka mundsi dikush me u habit në herë spas në çesun karon më në hiç që mjeku e din kët punën. E dinë shumë mirë kët punën. Hiç s'um paskaron më anë çkët problem të hyrjeve dalëve mas gjithë filonin. Çesun karon më anë. Edhe këto ndim. Është shumë punë që kanë bën me fenë, me adhurimin, me drejt, me me udhimin Kahireti, apo shpesh herë në dham borkun, në dham krytë, mënum vetë me eksperimentuna më shru, e pastaj semurim më tepër. Edhe s'na shkon mendja që ka dikush që u lodh për këtë punë e Allahut. Me çakatja derën, ai të kallzona duot as duot ka duhet më shku. Por duhet me ditë se vet llogaritja efikase dhe cilësore ndërtohet në stilin e art të krahasimit e kjo krasim nuk mund të bëhet pa dritë në dijes kjo është kushti i par i kushti të par kushti i par, i kushti të, të par e kushti i dytë i kushti të par nga se kushti i par thamë është krasimi mes begative të Allah dhe mangësive të uja por që kjo të rajosidut ka kushte e para është dritë qohën me dritë në dijes e dyta kanë thënë djetarët është gjithmonë Kështë apazri këta kuptoni drejt, se mund shumë let me, me në rëfshid dikun kësë duhet avta. Kushti i dytë për krasim është mos mos e pëlqe vetën. Apo, më nda për vetën të nda gjithë mund mangësin, ju plëtsin. Për shambull, për shambull, kë nuk duhet nga shëndruat në vezvese. Unë e mi keq badjoha falla, hoxha tha, badjoha kise, gjithë në mazni ki mëngë, e thani qka po përbën të pelokrit në mazni, e që kjo vezvese e shetanit, kjo së pika jurë. Por kërkom një laj, qasjen dhe i vedvetës, qasjen më kritike, e cilë e në mundësën që gjithë mund të i japim vetës hapsir për të plëcu vedvetën. Për të plëcu vedvetën. Nga se këtë ndihmanë që mështë i besësh vjetës kur. E po, mështë u qëshëm. Një djetarë e thotë këtë përvoj. Thotë pas muajtë Ramazan, më erdi një djallë që e njëhja nga ligjeratët. Ho të dhe më tha, o gjinderuar, këtë Ramazan, këtë Ramazan, e ku më kryjë një qimë përqinë. Një qimë përqinë është shumë, ka dalë. Qështë përqinë është 95%, Një cintë përçinë Nga se do të të kam bë Filimisht A gjërim Që tanë ditë në krasë A gjërimit kam qëndru në brenda i mbyllur Së që më përzime njerëz Së këm pas kohë Për, për gojimë Për kohë me qukat e kështë mërat Thotë dhe tanë kohë kam nëzhu kuran Shkoja në gjemi për të ravi Si u këthe kanë shpe Fale shagate ta natënë thot dhe krasoj tri herë gjatë Ramazanët kënë bohë më rapëtën që duke kanë e të tankuon qobë Kë, realisht e ka thonë këtë punë kësia dhurimi dhe thot e konsideroj këtë Ramazan të realizuar 100% i thash mosë ngut o një lhamdra që i kështu për po mosë ngut këtëja vetës tëm dhe kritikën që une në, në sasi kënë bohë Po a është cilëtitë në raport me sasinë që është duhet? A është ndikimi në raport me sasinë që është duhet? Jo ndër raporta që duhet më bën fond, jo vetë sasinë me këshir. Thotë e lash kë djalë shkoi me punë vetë thot past një tri javë në muje, mthin telefon i shqetësuar duke u dridhur zëri, thot gjithë dysh duhet takua, të takuam tani. Do ta shkon dotë, do të kurë takova ju kishin skuq syt. Do thot nga vajë dhe nga lëtë e shumë ta që i ka dirë dhe pëmë thatë, jam shkatru ta shune bashkojshë a mes asohi që tha 100% apo a këm kry, edhe mes asohi që ta ashtot, jam shkatru e qëka ka ndonë? tha pëmë pytë am një për të moralë shumë të mu o që është nuk një ola një shumirë edhe e që aty jë më prek ta një të regon një përvoj të hidur s'ka pas kujdesë Me do biseda, me do naja dhe karshit Shumë kja qëtë E i thash këta Allahu ta ka dërgu Që mëstu mu një 100% apër. Po të tua unë e bunë atamen nuk di Shpesoj të ka lau me e pranua apër. Që Ramazan në arshëm Me pas me shtu dhe një 2% Si tu është kënjë 100% Ta një e tjetit me ratë e poshtë Ska ku shkonë më naltë Andaj lejë vetës hapsirë gjithë monë Për përmirësim Mëstu e di që të punë mas mire E konkurisë të mas mire T A ka mundësi më mirë? Qështë ka mundësi më mirë? Ka mundësi Andaj kjo shtylla e dytë më rëndësi Që kësi qasë e kritike Të kesh dhe i vetë vetës të ndër Duke i hapë mundësi vetës Për përmjësim të vërdushëm Dhe shtylla e tretë kanë thënë është E tretë e kujna? E të parës Apo? Shtylla e tretë kanë thënë është Të dalash Mes begatisë dhe fatketsis. Qysh me po këtë. Të dish, kur një pun që e ke, një begati që e ke, është mirësi, e kur me di që është fatketsi për ty, po ngutu e këtheje në mirësi dhe begatijet. Dhe. Gjido begati që Allahu ta ka dërgu, në qovët se, të ka afru, të ka Allahu i madhënuarë dhe të ka bë më të dobishëm për njerëzit, është begati. Gjido begati që ta ka dërgu Allahu, e ka Allahot, e të ka lërgu për Allahot, e të ka bë të dëmshëm për njerëzit, edhe egoist, kjo është fatkecija. Të. Për shemë, ku me ditë që dituria është begati nuk o fatkeci, dituria që ta ka e për Allahot, at at atë ka bë më të devëtshëm, atë ka bë më me prabë të njerëzit, atë ka bë më të urtë, Atë ka frut e ka lau ma tjepër, po Begati është, të ka begatua Allahum e dija për Pasuria që lau të ka dhënë Atë ka bu më dërdhënës Atë ka bu më bujar Atë ka bu më farinderuas Begati është E kështu më raë gjëzëgjë që lau të ka dhënë Gjusë lau të ka dhënë pasuri Dhe kjo pas ta i kanë diku që Njerë që i ke pas Afër, të i këshpejtyne Se ta është skojnë të resë më red me ta Në qovë se e kje hup familin për pasuri, fatkeci është kja, Allah. Të. Në qovë se e kje hup shëqnin që e kje pas, për parët sa ta skantash, fatkeci është kja, në mirësi e kon. Në qovë se të ka e për Allah diturin, e me këtë je ba arrogant, i ke në nëshmu të tjertë, apo, i ke konzu tjertë, i një randë, se vështë të podinë, e tjertë jo në gjahila, e kësë më radhë, kjo e fatkeci, Allah. Andaj, Dime dalu me së edhe me së sajap të. Këtu e në tri shtyllat e shtyllat e shtyllat e farë. Shtyllat e vet logaritës, krasimi mes begatis dhe mëngësis të ndë. Begative të allaut dhe mëngësive të uja. Duhet të bëjt gjithës e që krasim që të dim raportin e sak të gjendjes tonë rale që kemi. Atë. E ne ndihmojme në këtë pikë të parë me qka me këto tri. E ne ndihmojme në këtë pikë të parë me qka me këto tri me dritin e dijes, me qasjen kritiken dhe i vetë vetës, dhe me dalimin që e bëjmë mes begatisë dhe fatkesis. Kjo është të ule e parë. Shtë ule e dytë, e vetë logaritës të nërua, lezër dhe motra, është të dalashë mes asaj që është obligim i adhurimit, Obligim i adhurimin dhe Allahot dhe asaj që është e drejt e jotja. Shpeshën e një bëjmë përzile me së në duja dhe aptër. Obligim i adhurimin dhe Allahot është të adhurash vetëm Allahot dhe të adhurash si kurse dënë Allahu. Ndërsa, e drejt e jotja është se a ki për shambull me ngrën e drejt e jëtë është me zjedh a ki me ngrën këtu shqim apo këtu shqim është Oshë drejt e jëtë jo ja kur bje fjala për adhurimin duhet me dit e drejt e ku i të shqim që fa nën kuptan kjo shumë njërsh përzin mes asaj që i të kën Allahut edhe asaj që i të kën njerëzve shambull ma konkret sa e që ka ndonë kone pegamër zonë nuk gjej për me ilusus i shambull apër kanë atë disa njështë të këmuhamedi sallallahu a.sallem që të interesohen për adhurimin e ti që është bën i badet të pegamberi sallallahu a.sallem edhe kër Aisha radiallahu anha ju ka të regu se a i fale që shtotë e nginen, që shtotë e që kjo është adhurimi ti ata dhe qështë ju ka do kjo punë pak të kjo njerit që kjo burri malë të këna pritë ma shumë dhe kanë fillu të ashtë ta me shpalosë A gjendën e tyre të adhurimit E njëni ka thonë Unë Tanë kohën a gjëraj Unë tanë kohën a gjëraj Tëjëtri ka thonë Unë tanë natën falem Kur së laj Dhe njëni ka thonë Unë nuk martohën kur Së martesë Sa martesa, ka obligime, ka gjëra Unë du me kohën i përkursum dhe adhurimit dhe Allahot A zonë gjëra përë Kur Kaq Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, dash informu për gjën e tyre ka thënë: Unë e axheroj edhe bëj iftar. Unë e falem edhe flaj, edhe martuhem. Kush nuk e ndjek rrugën e tij s'është pime japta. Nuk mundesh ti të përcaktuaj adhurim ç'u don ti. Dallon për shembull, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem i është prezantuar një lloj ushime. Ka qenë të të tëtë një, një loj kafshë e tokës që arabët dhe kanë hongërë por me kelitë se kanë hongë atërshimë kanë pasë disi si një veri me hongërëm dhe pejgambiri sasëm këra kanë fru ka thonë natë mekës nuk e hajmë këta për. që i bje është qështje personale, nuk po flasë për vendim shërë atëkë, johane elejumë ashtë, po unë e së ne ha se ka të bëmi mua pëtër e në këtu ka bojmë shpeshë herë përzimë Teket të tona, të qefet tona, të disponimin tonë, mënyrët kuptimit tonë ma që thëtë feja Ka dolin madh, ka dolin madh Përshamull dikush vjanë dhe thëtë, vëlla une këtë mishë su në hapë tonë Pse su në hapë tonë, po është haram E pëse është haram kërë mishë më hongërë, a ka bazë vetare, e gjithës shka, s'ka bazë vetare Une e dihoj që s'ka bazë për në smoj Ato që ka smunë është më që tuj feje Thuj unë e smoj, personalisht unë e si person smakona A më mos janë gjitë emë në fesë nuk banë Allah Se adhurimi është diqka tjetër e teket personin diqka, diqka tjetër komplet Andaj mos bëni sanë në emë në të fesë që si ka leqtimu feja Nga se kjo pasash ka kronë probleme Andaj duhet me ditë haku i Allah të shky Edhe duhet me kry haku në Allah të Kur të kënë haku në laot të të ne, që a tjetë hapsirë, bo për vetë. Për shembul, e ke falë në mozën e caktumë, e ke falë gjëmanë, po e ke falë gjëmanë. Të është ndatë shkom punë, nëse kjo obligime shkom punë, nëse kjo bu... që bëndi mazë gjëmanës, vështë në haram më s'ka, më s'ka më punë të qia. Në të të qka është e liguar, shko ku të dushë, por pasë e që i ke kry obligime. Andaj duhet me Me dallu më azaj që është hak i Zotit dhe ai vendos për te, dhe të ti, dhe adhurimi yt ndaj tij dhe më azaj që është adurim, e drejtë që është tek e jota ti ke qef edhe mos ksoj me dallu çka është adhurim e çka nuk është adhurim vëllahu to Ose për shembull e kundërta e kësaj e kundërta e kësaj dikush më ne këtu debatu me dikon për Islam Shka i koha e drekës, a i për debatan, debate, debate, debate. O, i aran, i kindija u afru. O, la, i kindija ka vakë, njerën dhët me këthyjnë. Po, i kindija pa afruat. Aja është vazhdojnë, debate, debate. Shka i kindija, i një akshame, thët, ju e një falj, po, o ne e ku më punë më përmirë se japë, zë o ne e ku më mbrojtë. Kusë të ka thonë të me mbrojtë finë, kështë o, la, për. Kusë të ka th Në kurrë gjalla këtë smoti qysh dushmë mbrojt Fenas, qysh dush ti me kona drurë, se ka rregulla valla këtu. Është më rrave. Në të dallymes asaj që Allahu ka kërkupe neve, edhe mes asaj që është tekja jona. Aty ku e tekja jona bie ndesh me kërkesat Allah, e Allahut, i thona kujna miropafshëm. Tekeve tona i them, jemi jom suçëmërë, nuk po spodukha, e ndroi veten tan. Aty ku Allahu më dha që të mundesh me minutë, më me ndaj Tani qysh po e nreshi shpinë, qysh po regulloj këtë këndë, qysh po e, tani kjo është hapsir tjetër jetës tonë që kalena lau mjaftë hapsirë këso, por duhet me di dalimet apëton. Dhe e tërta që është tjur e vetë lagaritës shumë rëndësyshme të nërruhë e zënë motra është, do të thëtë, ta kesh për asysh një regull të jetës. Takësh para syrë në rregull, shumë të rëndë në jetës. Ai është. Injaj shumë më shumë të parë an pak e me dytën, por duhet me dallu pse me caktosu si pikë të posaçme atë. Kjo rregull e jetës. Gjida adhurojm që e ke bë në emër të fesë, në emër të Zotit. E pastaj të ka kop vet pëlqimin, nga ky adhurojm mos llogarit kurrë sië. Çdo adhurim çka bo për hir të Allahut e pastaj jë lavdru para njerëzve për të fituar autoritet fshië, x mos logarit të të hiç. Çdo adhurim që përmes ti i kenë nçmua të tjerët, fshië mos logarit të to. Dhe rregulli i dytë i rëndësishëm ose pjesa e dytë e rregullit, çti rregulli Ështyllës së tretë të vetë llogaritës është dije. Kështu na ka mësuar dietarët ton. Pejaso që ka thonë Allahu xhalleu ala dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Dije se çdo njeri që e kenë nën çmun në bashën donjë tëmetë të tij, nuk i mëdek pa usprovuar më të ata. Kjo rregullot. Kjo rregull. Këdo që e kenë nën çmun, e sikë kërkuha Allahu as si e pëndupsoj e kënë nçmua e ke për buz e ke ofenduar di ken nuk i më dek po u bo hor për shkak të asaj aftë dhe kjo ka qenë mirënjohr gjithmonë një njerë i ka qen shumë zullëmçar shumë i ka ofenduar njerëz që kanë nçmuar njerëz dhe os proobni lejm që u dek e kanë skuqtur i plak i mëntur i kanë thonë o oh, dek shfiloni shojse na ka patesh Thot, kur zbesej që u dek? O, bur, po thonë u dek njeri O, zbesej që u dek, e ku bedin që u dek? Thot, nga se halon nuk u buhor Duhet në buhor Allah ozë gjellë Se sa të shirën e të keshën e ka po Së të ndelë bashkës të kalaj për kësa i bëdunja jam tër Kjo është për këtë bot Ku shë ditë Allah o që ka prat A manjeri që është mundu tjetë një buhor E tjetë një ofendu E me nënqmu A po Thot, Kusht i ndjek të metat e muslimanve, i ndjek të met të njerëzve me kështu ku këtë metat këtë, ta është mësoa, ta është janë zonë këti krytë. Kusht qështu i ndjek të metat? Ka thonë peganberis, ose ka me bo horë Allahu edhe në mëshil shpët vetë. Edhe në shpët vetë më mëshil. Apo, me në nësot më mëshil, ja qënë Allahu se vepin që e bën horë. A në këni kujtënës, kjo pjesën logaritës, shpesh herëne, kë Do është e përdurim një shtylë, ajo është shtylë e eh? adhrimin dhe Allahot më kateve Por dhe kjo është shtylë Shtylë e rëndësishme Raportit me njerës shtylë e rëndësishme, vendimtare për vetlogaritjen Logarit Një logaritim Ramazanit që kemi kalu e ta që shmebu pak ma të minë Kuptim të agjerimit të atotorimit, kjo është e mirë Po harrojmë që dikut e kemi dik shpirë të në keqme një fjallat për Kjo së pjesë vetlogar I themi se bi anërtesave vetë llogarit, biam se shtyllë me rëndësi për vet llogaritja është edhe raporti me njerëz. Çysh ke qel me tafta. Edhe kjo duhet të më pafshi kur ti të ta kryesh adhurimin e vet llogaritës. Ande kërko hallall. Burnia më kërku hallall, nuk ka shtorp. Kë do të cekë ofenduo? Thuaj, ma bën hallall, po vjen tia çafta. Sokola, sokola. Dhe kuçi kena bu padresë. Kthejja Allah hakun. Theja, për su ne dim këtë punë në qovë se nuk bëjmë vetlogaritja ka dalë, unë po e përlogaritjë me shkunë gjennet e këmë bo agendën e adhurimin ramazan, po filonin që e mi bo që e këmë përgëju, e këti që e mi bo këti edhe këto të ashtinën agendë edhe këti bënë e qarën nga se gjithë sëse duhet një bo qarën për ndryshe, vetlogaritja është e mangët dhe nuk kja produkt të mëndë të sukseshëm d dhe të dobeshëm apëton. Dhe përfund të përmendi lojët e vetë logaritjes. Djetarët kanë thënë se logaritje është dy loje. Disa kanë përmend tri loje, por këto dyja përfin trijat, së më rëndësia, dhe. Kanë thënë logaritje para se me e bo veprën. Dhe logaritje pasi që ta keshë bërë veprën. Që ka vëllëndërorë sa so duhet me qenë e mishruar vetë logarit e meneve, gjithë mund, kur së ndahet, për atë arsujë, ka thërë në hasërë në basiur, se besimtarin, gjithë mund e gjinë, duke e logarit e veti, a se ka këto sezonale, a se ka vjetore, a se ka me dekad e, ta është e këna përmbush, ni dekad e bo, pe kërë e kom logarit e të demë, ta është taman, ta është punë, kësë punë dekad e lo, kësë punë e vazhdushme, gjithë mund, nëse dë logaritëvetën tonë shpër shtopa. Mosmëliu me, me ti kur djej nga se më, mungesa e vet logaritës të mundson me ti shumë se ana afër. Ato tikin ty, po si ikin Allahu Azza Jalla. Ato shënohen e kur të jetë diumë qiyama të kutut kë. Pas na haru këj, as mëna s'u ka sku. E vallahi u dorë me sku mëna afër. Pas na haru këj që dosh për këto me vet filonën. Kët pas na haru ata. M'ka dëpimentva. Allahu dosh me d me dëmorën, u dosh Filon t'i kumfol pas në arru që Subhan Allah që Më do të më kërku halal Ja po do ashtë vëllas t'ashtë një merë se hopën e rifi që, që shkime pa ku këtë pun Andaj sa so me ashtëpesht është lëgaritja Apo aq Me e letë është ditë në gjykimit Pra andaj lëgaritja para veprës Dhe lëgaritja Pas veprës Qfar nëmë kupton lëgaritja Para veprës Pa përmeni para veprës dhe për mësë me ngargu për e le pas vepris në dheshën me piket e tjera që kanë të bëjmë e katim. Gjetarët kanë thënë, kush dënë me e pas një veprim të sakt, të urt, të pranuar të ka la ozë gjelë, duhet me e kalune për vetë logaritje, në për muhaseve. Dhe këtë para se me e bo dhe pasi që e ka përë. Thash para se me e bo për e përfunduim. Para se më bëni punë, kanë dhënë dietarët vendosja punës tënde katër pyetje. Në çonse ja përgjigje soi prai kuft. Në çonse s'ka përgjigje mos u god pa dhonë përgjigjësmë më bova. Na shpeshën punën tonë themi prit pak, po prit pak, po po, apo vjen as po vjen, po tek çurë kom puntira dash për më sku di ku më najt, prit pak se s'kan përgjigje, duhet më shikoj të, të punë tjera para më na Don march pejt bëj na punë më të fes se përgjigjet që japim dikujt për zjarrat me pij kafe që japim. Si ka sot guxim shumë. E çu me konë kontratë fast ke çeshta. Dikush shumë ma ka dalë dor dikujt e thirrën çaj me pij te ke fundit. Edhe mi thunë, po, ma më thon po, më vjen të fal po më ka dalë ju kurrë më shumë që asuni punim të gjykim çaj. Edhe këtu do të prit veç pak bëj të qytë punë përgjigjë na masen e ta. Këtu prit thot Hako pun tia çe bon namunt Allah do në xhenet me to, ti s'ka prit. Çka ti më prit? Po ti ç'mos kiça më prit? Boni ja vetës tënde katër pyetje. Në qoftë se ke përgjigje, vazhdo. S'ke përgjigje? S'moj. Po kjo është punë e mirë, po e mirë, po për mua s'është Allah. Sa është kjo për mua? Andaj vet llogaritja para veprës. Mundson ta kursesh veten nga mundi edhe nga lodhja që në fund s'ka një që s'ka është problem, për fatë këtështë mund është mu dënu për taftër. Ca dhe në këtu katër pytja? E parë është kjo punë e mirë, e po? Po a ka mëne takat me bo këtë punë o lapë? A ka mëne fuqia? A është e mundë, s'mune e bo këtë punë? Ka shumë punë mira, po. Unë e s'u një bëj, dhe e dikuj tjetër. Ka punë? Shikaj, a mëna une me e kry këtë punë? A muna me kry, do me realesht me vlerësu. Apo se më njëri me thonë, a muna me falsabon, qëfarë më në smoj kur, apo, këtës dë vetë Allah, këtë duzh me mujtë, sa ajë të të ke ka po obligim, ti mund është me bëha pëtën. A më ka pun të të shumë të që, kështër, a muna me bërë kitë puna, a muj, po mund dhe me bërë bon kitë puna pëtën. Në regull, ka dalë, më se bërë njërë, se ësht Nëse e bëj kët punë, çka fitoj? Nëse e lë, në çka fitoj? Te kyri ndoshta më lën mir, po më mirë. Kjo punë e mirë, edhe mua më e bë, po më lën më mirë, thonë. E këtu veç shkurtimisht, po ju lidhim ato çfarë tash mënal, thotë dikush, po ku më ditë të tanat? Po rrenga aty që i donë edhe vetë. Hico problem. Që s'din ti me ima hyrat e dalet, ku kush je ditë? Ja ja me çatija ka qezon ç'a bën ti aty ka qezon. Shumë lehtë. Ti s'din këtë punë më e bë, kallzoj. Shkote Hoxha, Shkote burimi i dijes, edhe thuj, unë e çipum po më vop, po vallai më amran që më i më vop, po nuk po dija, aba mirë, ta të kallzon dikush. Ka njerë, për shembull, më marr pjesë në projekt Harit. Është i mirë, po sa për ty ja jap. M'amiron ti me lonk këtpunë, më marr më, më do punë tjera. Atër. Për shembull, e kush më kallzon? E, e kush të kallzon kur dëm barku? Filoni, kush kallzon këtë? E çast njëjtë e gjon kush kallzon për të punë. Vësh lypen. Të kallzon për fatkecështë kër njerëzit marin guzi me i rënu për mëna për shumë njeri ka projekt me mytë ketë mjekët projekt e djur ketë s'ka mjekët me lovë qajtë që baj mytë së lëna me është normal kënjire edhe ketë e ba në emër për mirujt njerëzit pismundjeve subhanë Allah unës që kufte këtë i njëna në daqëni mësë mësë mës, mëkur mytë një doktorat në daqëni mësë mekonë mës, pa di shumë mëtë një mësusat. Pa e thëtë njëri nërmërë këtë punë ola. A përshë për që është keshë mëna në do këtë palidhja. Për. E t'i kështë thëtë ndashëni me mësu fenë mësë nga hoxhën. Për. E që së të i njeti pjenë këpunë. E kënë mëngu. Një va do një ditë do thënë mëngu djetartë. Kjo edhe ma qesha rakës e e para. Për. Apo? E mësë nga gjallartë të cilët t'i zb Heç çeti hojallor ngon timuçka don dietar. Allah mos di kush, me pa thon dikush se s'ka besu kurçi ni birja dem thot çshtopë. Kurr. Kei bien mos ngon mjekun ti. Ça thot për smunjen? Më të mjekun. E kanë me ngukur smuna ka libra Allah onë ta lë zor libra të kallzoj. Ça po llojos me shkuati? E ç'sti 5 pun. E ai mjeku ti po të kallzën kur dëm borgu çka me piaj. Pikapo kallzën vllajta. Ku i ka, ka marrë ato pun? është kështë një të i bje në kjo punë o laftër. Andaj, projekti i rrimit të hëgjolar është, është projekti djelzor. Vëllaj, nuk i gëzohet, nuk i gëzohet humbje se njërë të dëbishëm, mjekve, arsimtarve, shumë të tjërë të dëbishëm, ka shumë hëgjolarve, nuk i gëzohet munges se këture njërë të shështëni pas shëtanit. Aj, ka qef me të pas po, mund, ka dhenë, ka qef. Nuk ka qef shëtanisht nëshmet po, nuk ka qef me të pa, po, s'kollum, s'ka qef me të pa, po. për s'ka qef me të pa, po, që ti për e bëna që të nëllazëgjën, ndaj prej këti maj mirë që ka është, me ti, me ti në kuptim, jove që me pri unë nga jeta, po doj njerës për ti, që kjo është në bytje, ndaj, a ki mundësi oh, me bo, e dyta, a ho ma mirë me bo, a më s'me bo, kanë me vetë Allah, Shka këtë duhet. Mësë nga ta qëtojnë, hajtë nga mësë unë të kalëzë që këta e kanë qitë fejnë avton. Edhe të reta, pythja të, të reta, para se me bu punën. A, kam për iqëtë allahë ta, vë, vë të vetën, e këtu mësë vetë hoqen. Vë allahë nuk di me të kalëzë, hoqë mu ka pështilë njëti, vë allahë e din të i bëllë mirë, e ki për allahë se unë zdi me të kalëzë, kjo punë e mërë Dimë të kallzohesh kë punë më mirë, kë punë. I kam i kam 3 vane më don Sadok. Spo dia çeto dimë të kallzo ku më mirë për shembull. Valla, jam këtu lezuq çit libra, çita, po tash povoj dyat dimë të kallzohesh më mirë për ty. Çeto dedikon dimë të kallzo. A më aki për Allah, sa ki për Allah. Skojnë s'tan mi këto që mund të kallzojmë postë. Tejden aki për Allah. Tejden. Mosa Te Te je një jetë tani këshira je çaj. Mosa je. Edhe e katërta Pytje që du me bo apëtan është, që kam më ndihmon mu me kryj këtë punë? Kjo punë do të mu kryj, unë e mëj me kryj, mire me kryj, dhe gjithashtu të shpesoj që e kam për Allah. Mas qelë vezvese, unë e kam për Allah. Unë e di. Dhe e katërta, që kam më ndihmon me kryj këtë punë? Më ndihmon, për shambull, kjo punë. Më ndihmon, kjo i badat. Më ndihmon, kjo shosni. Ti i din, me qovë se i kete reglura këtu katër sana Kime pa po që nuk ka punë që kimi i rapi shpunë, pëse kje bëmë të? A më mungojnë këta, asë sekqyra munët, asë munët, asë bënë, asë për ta, asë sekqyra njëtën, asë sekqyra që kam vynët. Tani, kur jetë në gjësë lumët, ka harru që në lumë dhëtë me hi nëtë. Apo parë në miranë me ndikujtë në detë i mrena, ku pas në harru ke që i nëtë të krymë punë o në kështu esë dhe ka përsa në bërë. Ollat, oh para se min dit do të më thonë që këtu është thellë. Apo, a mund, a munda mi ajo dalas puna? Apo, e para, e dyta, a mamir mira lumit a urës? Do të, do të më lë lumën, mëra urës, do të mamir mira, mami mira lumet. Po pak mashtir po mamir se ura të rëzën e motë lë mamir. Apo, edhe këto shkam krym punë. Ky lum është i thellë, po nat ska përcihet po m krym punë ania, barka, merrem me vetë. Andaj, kër i mërë të sanë më vetit, edhe hyllëm, si bëjmë pishmoni më kur, apo si se i kema gjitha punë që është duhet ato. Andaj, këtu kush në i siel? Në i siel vetë logaritja. Që ne logaritim kur? Para vepras. E kur këna vendus me bu një vepr, pas kësoj, prap ka vetë logaritja. Por si ta logaritim vetën tonë, pas vepras, dhe disa pikë atira për këtë tem, do të vazhdojme në shollë në desin e apshën. Allah ju shpëvlevë dhe ju fërcovë në rrugun e drejtë, Allah në mëndzovë që të dalim faqe barë me logaritët pasluar par Allah të mbanuar, dhe lësë Allah në e falë më katët tona me kaqë për edho fund, wa sallallamu ala muhammedu ala alihi wa sallamu ala të simën këthirë.